قال الشارح الشيخ إبراهيم البيجوني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. وفيه وفيه رد أيضا رد أيضا على النجار حيث قال إنها صفة سلبية وَفَسَّرَهَا بِعَدَمِ كَوْنِ الْفَاعِلِ سَاهِيًا او مُقْرَهًا وَالصِّفَةُ السَّلْبِيَّةُ لَا قِيَامَ لَهَا لِكَوْنِهَا أَمْرًا عَدَمِيًا <coughs> وَفِيهِ دَنْ فَدَانُو Yani fi qawlina Pada perkataan kami Qaimatum bihi. Ah, pada perkataan kami dalam mentakrifkan irada ialah sifatun qadimatun azaidatun 'ala azati qaimatun bihi. Satu sifat iradat sifat yang sedia lagi yang lebih atas zat Mananya sifat yang ada lagi pula berdiri dengan zat perkataan qaimatun bihi bizat itu dia kata raddun <coughs> aidon ialah nak menolakkan juga dulu juga tolak dah di atas apa dia atas al-jubba'i daripada mu'tazilah Ha, ini nak tolak juga di atas An-Najjar. Hai suqala sekiranya berkata An-Najjar. Maka pengikut dia panggil Firqah Najjariyah. Daripada gulungan Mu'tazilah juga. Dia kata. Innaha bahawasanya irada itu sifatun salbiyatun. Bukan sifat ma'ani. Bergadahlah dengan kita ahli senah ni kita alis sunnah kata masuk daripada sifat maani dia kata sifat salbiah ah lepas dia bawa ke mana wa <tip> fasaraha <sound> dan telah tafsir ia annajar ha aka okay, irada itu irada dia tafsir dengan makna bi adami kaunil ba'ili dia tafsir dengan tidak keadaan yang buat itu lupa Bermakna kata ketiadaan lupa, ketiadaan lalai. Irodak dengan mana ketiadaan lalai. Hanya tersilap tu. Hmm, kalau itu irodak dengan mana tak lalai itu selbiasa. Ha? Nah, ha, tu dia. Dan selagi nya au mukrohan ha, ti, dengan tiada keadaan yang membuat itu dipaksa Bermakna kata tidak kena paksa Ha, hanya Allah Ta'ala buat tu Bukan kena paksa Allah Ta'ala buat Bukan dengan lalai ha, Diri bukan lalai Bukan kena paksa tu Salpi lah ha, Kalau bawa kau tu Ya ke dia semuanya Tapi bercanggah dengan Ahli Sunnah Ahli Sunnah dah Iradak tu nama satu sifat yang ada di Zah Seperti kudrak lah ha, Lain situ deh. Haa ni tak teruk Mana ha, ni Hak tadi ni teruk ni Mana Haa, hak kata Iradat ni sifat yang baru Haa, mana? Iaitu perkataan <coughs> Karamiah ha, nunggu nakupu Iradat tu sifatun hadisatun Kaimatun bizzat Haa, oh, nak tu sifat baru ada di zat Allah Ta'ala Haa, tu teruk tu Haa, hak tu hak lajak Haa <coughs> Ada apa hak ni? Haa, jadi Jatafsi kata Iradat dengan mana? Tidak lalai Iradak dengan mana tidak kena paksa Mana tuha buak tu bukan dengan jalan Kena paksa Tuha buak tu bukan dengan lupa lalai Ya udahlah tu Kalau gitu bila dia tafsir Iradak dengan mana Adami kaunil fa'ili sahian Au mukrahan Wasifatunya panggil tatmim Dan Sifat salbiya tu itu Laqiyah malaha Dan sifat salbiya Ini sambung klik tak kala kata innaha bahwasanya iradat tu sifatun salbiyatu wasifatus salbiyatu laqiyamalah dan sifat salbiah itu tidak berdiri baginya ha tidak dia panggil tidak sabit berdiri baginya ha sifat salbiah ni panggil tidak ada dirinya dan tidak sabit dirinya sebab apa likauniha kerana keadaannya sifat salbiah tu Amran adamiyan perkara bahasa tak ada. Ha am amran adamiyan ni amran mafuhuhu ada musyai. Mana gitu? Amran adamiyan ai amran mafuhuhu ada musyai. Tiak-tiak sifat yang reti kok tidak begitu panggil sifat selbiyah Contoh orang awak misal dengan dengan mandul mana tak ada anak. Haa, ha jalah tu mafuhuhu ada musyai. Apa pengertian mandul? tak ada anak ha tak ada musyaiq salbi apa papa, pengerti apa-apa paponya tak ada harta benda ha panggil salbiah ha pun apa makna iradah makna iradah tu tidak lupa tidak lalai tidak kena paksa ha dia panggil sifat salbiah bila sifat salbiah la qiyamalaha ha lalu tu ahli sunnah kata Iradat ni sifat tu yang Ka'imatum bihi Ha nak tolak situ Ha maka kita kena pergi turut ni lah Bahawa kita tak sesat jalan Nah ha, sebab tu wajib atas kita Kena tahukan jalan ahli sunnah tu hak pertama kali Lepas tu untuk kita nak meluah ilmu Supaya kita nak beringat Kita nak tahu jalan-jalan lain Jalan mu'tazilah najariyah Dia pergi ke mana weh sifat ni Ha, Hakkaramiyah dia pergi kot mana Jubaiyah dia pergi kot mana Haa Supaya apa? Supaya kita ha, tak berjalan-jalan tu Dan kita nak kawal orang-orang lain Supaya jangan pergi jalan tu Nah ha, Supaya kita tahu jalan ni Jalan selamat Jalan ni Jalan beberapa jalan lagi Tak selamat Kita tahu Bila tahu dah Kita tidak nak lock orang, -orang lain tu berjalan Eh jangan pergi kot tu Haa jangan, jangan pergi kot tu Ah jalan-jalan salah, jalan-jalan tak betul Kerano kerano kerano Ah tu faedah kita tahu untuk diri dan untuk apa nama jaga orang lain. Mm, nah. Ha untuk diri lazim, ha untuk nak jaga orang lain mutaaddi. kalau gitu kaedah kita al-ala al-amalul mutaaddi khairum min al-lazim. Ah ama ha mutaaddi tu lebih baik pada ha lazim, pada mengaji PI lazim PI mutaaddi. Ha nah. Manah untuk diri kita semaya kita puasa tu kita berpikir diri kita kita buat hak wajib atas kita apa kita jaga masyarakat supaya tak salah tak silap dalam pergang ni tu amal muta'adi kita haa ni ke lebih ha, maka kita nak jaga re. tak dapat tidak kena kita sendiri tu pe, kena kita sendiri tu kukuh pediri re. kena kemah kena tetap baru kita boleh jaga re. baik hari ni kita tengok buah Najariah amma ha, kat Allah selesai situ wa zahaba wa zahabal baghdad dan telah berjalan oleh al-Ka'bi dari gulungan itu juga dan puak mu'tazilah bagdad ah bagdad lah ah ha, sabik tu kok timur tengah ni banyak macam-macam nah Ha, tengok ulama-ulama pun dia meredak banyak pusat ilmu. Tengok kita dak mengaji nahwu tu. Nah ni ulama Basriyin ha, Basrah, Iraq. Ha, ni hak ulama apa dia ni Nakhu Piun Kufah, Iraq juga. Ha, kalau kita mengaji fiqh pula Ashab Syafi'in Al-Baghdadiyin. Ha buat berdak. Ha Ashab Syafi'in ni pusat ilmu. Tapi Mu'tazilah pun besar juga. Ha apa tengok wa mu'tazil wa mu'tazilat Baghdad. Fu'a Mu'tazilah Baghdad. Dia berjalanlah mana? Ila anna iradatahu ta'ala li fa'li Telah berjalan oleh Al-Ka'bi dan Mu'tazilah Baghdad ya sebut suku Ka'bi ni kerana dia bukan bukan buka golongan yang Baghdad dia. Mu'tazilah juga tapi hak Baghdad ni umum Mu'tazilah Baghdad belah ni lah Bejalaku mana bahawa iraadahnya iraadah Allah kehendak Allah li fa li ghairihi akan perbuatan orang lain perbuatan yang lainnya lain daripada Allah itu dia panggil amruhu bihi ha ni jadi mana iraadah dengan suruh tu tak tulah nah Jadi ko tu kehendaknya Allah taala akan perbuatan yang lainnya lain daripada Allah Mana perbuatan ma Katakanlah Iyalah kenaka ke Amruhu bihi Iradat Mana suruh Sabaik itulah Dia kata kupu tu Tak khanak Sabaik khanak Iyalah suruh Maka tu Suruh ke tak kupur Tu yang tak suruh Haa tu tak khanak Haa Sabaik itulah Muktazilah ini Dia kata Bagaimu Maksiyah Deraka Maksiyah Dan kupu Syirik Allah tidak khanak sebab apa boleh hantar dia Allah? Sebab apa jalan boleh dia, dia kata Allah tidak khanak? Kerana khanak di sisi mereka, ialah kena kesuruh. Kalau Allah khanak kupu, mana Allah suruh kupu? Allah tak suruh kupu. Kalau gitu dia kena kata Allah tidak khanakkan kupu. Ini Muqtazilah pada kedat. Ini dia ya bahagi mu'alat sini. Kalau kita ada, ada bertemu di lain, pakai Umum kata, Muqtazilah kata... Bagaimana maksiat tu Hata khanak Haa tak betul ha, ya Ini kenal kemuqtazilah bardak Sini yang mari tafsir itu. Dia kata kehendaknya ta'ala Lipe'li ghairihi Akhir perbuatan yang lainnya tu kanak. dengan mana Amruhu suruhnya Allah ta'ala Bihi dengannya Kalau kita idapa Amruh tu kepada mahu, Oh kena rojak sini Amruhu suruhnya bi fa'li ghairi suruh akan akan orang lain boleh tak bihi bi fa'lihi ha, a'mruhu amru ghairihi bihi bi fa'li kalau kita idafah ke fa'i amruhu rujuk ke Allah taala ha, tengok situ sah kedua-dua dengan mana irada dengan mana amruhu suruhnya nya Allah taala bihi dengan dengan fa'li ghairi dengan fa'il mana kehendak yang mana suruh. Ah, yo gitu tuh. Kalau hak sendiri wali fa'lihi atah pada li fa'li rihi. Anna iradatu hu li fa'lihi. Bahwasanya Allah tu akan perbuatannya perbuatan Allah. Kalau Allah kehendak buat sendiri makna gini ilmuhu dengan mana tahunya Allah bihi bifa'lihi oh ya bahagi situ Allah kahna' akia perbuatan orang lain dengan mana Allah suruh. dia kata Allah kahna' buat sesuatu dengan mana Allah tahu oh iradak mana ilmu oh nyugi kot tu ya hadiah Haa, buah dia ki kot tu kita dah ilmu satu sifat Ha, Kakak nak satu sifat lain Dia tak hmm. Dan telah berjalan oleh setengah-setengah mereka itu Setengah-setengah muqtazilah bardak ha, Jadi ada juga Sama-sama ha, dia tu ada menyalahi Setengah-setengah dia kata gini Ila an-naha kepada bahwasanya iradatahu Iradah Allah tu kenaka ar-ridho. Al Allah kahna, ialah Allah kahna. Allah redho. Tiak tiak barih Allah ta'ala kahna, ialah Allah redho. Kalau gitu Allah redho tak kupur. Allah tak redho kupur dengan dalik. Inna Allah <tuh> la yardo li'ibadihi al kupra Bahawasa Allah tak redha bagi hamba-hambanya Akia Kupu Kalau gitu tiap-tiap bagi Allah Ta'ala tak redha Ialah Allah tak khanda Karena khanda hak dia kena keredha Ni punya kita alisana Haa Ni lah Apa nama ni setengah pada awal kurih musyrikin Dia silap dia susu metik belah ni ni Dia kata Walau sya rabbuka ma ashraqna Haa Walau sya Allah ma ashraqna Kuah-kuah musyrikin Arab Dia kata ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dia kata, hey Muhammad musadak dia kata, apalah ke kami Dia kata, sebab kalau Tuhan kahnokkan kami tu tak sirik Naja kami tak sirik Dia kata Kalau Tuhan kahnok kami tu tak sirik Naja kami tak sirik lah, Apa ni kami sirik ni oh, Tuhan kahnok dah ni Sebab kami sirik, dia kata Kalau Tuhan kahnokkan kami sirik, kami sirik Tuhan kanak kami kupu Kami kupu Agitimu tak boleh kata apa Itu oh, betul Tu, tu betul kodiyah tu. Sebab benar tak berlaku Tuhan tak kanak Tiba-tiba kupu Tuhan kanak Tuhan kanak Syirik Tuhan kanak Sebab tu berlaku syirik Berlaku kupu nah, Betul Tapi mai kodiyah Yang kedua tak betul Di mana tempat tak betul Jadi maknanya uh, Syirik kami adalah Tuhan kanak Tiap-tiap bagi Tuhan kanak Ialah Tuhan reda tubik natijahnya syirik kami ialah tuhan rabb. Ah. Itu betul dak lagu tu? Tak betul ni qadhiyah yang kedua ni salah. Ha, sebab tu kena tolongnya ilmu mantik. Ha nah qadhiyah sura kubra wisah tubik natijah Itu so, sahih Dia kata kalau walau sya Allahumma asyrakna wala abauna. Ya susun mantik dia. Dia kata Kala, kalau Tuhan khanakkan kami tu akan tak sirik. Nasa kami tak sirik tu nenek moyang kami dulu pun tak sirik. Kalau itu kami sirik ni menunjukkan Tuhan khanak. Betul. Tapi tempat tak betul dia nak kan tiap-tiap barang Tuhan khanak ialah Tuhan redha. Maknanya sirik kami Tuhan redha. Ini salah. Bercanggah dengan inna Allah la yardha li'ibali kubra. Ha tu dia. Ha tu, ha pa, tu, padah tu habji hak je tak, tak betul di mantik tu. Di qadhiyah dia. Faham nah? Tiap-tiap yang ada mesti bertepak. Ha, ha tu, tu, tu tak kenal dah. kita wak qadhiyah pertama macam ni Allah maujud wa kullu maujudin la buddalahu min makanihi masalah, min mahalihi. Tu baik Allah mesti ada tepat. Salah. Haa, nah, ini kita akan tahu jalan-jalan ni dia Jadi dua-dua ni Mu'tazilah yang pertama haa, Jumhur mu'tazilah bagi berda Dia kata irada kena ke suruh Allah Tiap-tiap bari hak Tuhan kanak Ialah hak Tuhan suruh Tiap-tiap bari hak Tuhan kanak Ialah Tuhan tahu haa, Betul tu tak apa? Betul tahu tu? Betul suruh tu salah Kemudian Hak setengah-setengah bagi mutazilah berdak Dia kata Iradat Allah ialah reddha Tiap-tiap bagi hak Tuhan yang khanak Ialah hak Tuhan kalau gitu kupu Tuhan yang tak reddha Tuhan tak khanak kupu tu eh, Maksiat Tuhan tak reddha Tuhan tak khanak Karena khanak dengan reddha tu itu Hak tu lho. Itu dua mutazilah tu dekat-dekat lah -dekat, ya. eh, Hingga hak, kata, hak ni kata belaziman Hak ni kata bukan belaziman ha, Hak ni kata satu hak ni hak ni kata satu makna je Ha, kanak dengan reda Kanak dengan suruh Hak ni kata bukan Cuma belazim Jadi kedua-dua perjalanan ni Syarah kita kata Wasayati Hak ni lagi ke data Dia kata Wasayati raddu alaihi. Tak ada tolak lagi ha, Mu'tazilah ni tak ada tolak lagi Dan selagi akan datang Oleh menolakkan atas mereka itu Atas apa dia tu? Atah al-ka'bi wa mu'tazilah bardak hmm, Lagi akhir data nak tahu lah mereka itu Yang ni mulai terkadih mudah Alayhim ay ala mazhabihim Terkadih mudah sikit Dhamihim tu klik kata tadilah Klik ke al-ka'bi wa mu'tazilah bardak Tapi naknya terkadih mudah dulu raddu ala mazhabihim Ha, dan selagi akadatah oleh rak tolak atas mazhab mereka itu. mazhab Al-Ka'bi dan Mu'tazilah Baghdad itu. Di mana tu Lagi akadatah di mana? Ha, Saya ti biqawlihi. Selagi akadatah tolak oleh Musanah sendiri dah tolak. Ha, Musanah sendiri rak. Biqawlihi dengan katanya Musanah atau Nazim. Syekh Ibrahim Al-Lakani. Wagayarat amran, ha, tidak depe kita ada. Wakudrotun iradatun wagayarat, ha, dek? Amran wa ilman wa riybaka masabat, ha, tu tahu tu. Nah, nanti nanti situlah kita, kita nanti buka di sarah tu. Aa, dengan katanya rad dengan katanya kata musannah kata nazim wa gha dan belainan ia melaini ia ia iradat amran aka suruh ha tu tolaklah tolak hak siapa mu'tazilah jumhur berdak bukan abi ha wa ilman ha talak hak tu juga muka dia kata tadi li wali fi'lihi ilmuhu Ha, Lepas ha, tu war-reza Allah kata Iradat ialah reza Haa Itu dia Habis Wafi qaulina Ila akhiri Wafi qaulina Klik ke humi klik Dan ada pada perkataan kita Kita ahli senah Yang ni fi ta'rifil iradah tadi Kita klik ke humi pula Pada perkataan kita pada menta'rif iradat tadi Kita kata kena tu khassisul mumkinah ha, ah sifat iradat tu yang menentu ia akan mungkin ha, kami kata begitu tu apa tu isharatun ha, muqtadam akh ha, Iyalah ada pada perkataan kita tu sul mumkinah tu isyarat kepada la dengan mana ila isharatun ilat ta'alluqitan jiziyl qadim isyarat kepada ta'luk ta tanjizi qadim sebagaimana kita maklum jumhur ahli sunnahnya bagi bagi iradah hanya dua ta'luk ta saja Nanti kita lihat maksud luar dulu bagi irada hanya dua ta'luk ta saja ta'luk suluhi qadim sa so, tanjizi qadim nah dua tu ya kalau gitu dalam takrif kata tu khassisul mumkinah betul tu tu Isyarat kepada ta'alu yang tanjizi qadim Dengan makna gakno? Wahua ayuamaknahu. Maknanya makna ta'alu tanjizi qadim tu. Maknanya tafsirullahi ida pak masdar fain. Menentu oleh Allah. Ada? Tafsirullahi menentu oleh Allah. Asy'iah. Ada macam tu. Ha, nah, Menentu oleh Allah akan suatu Menentu bila? Azalan Itu masuk apa nama ni? Zorah Ta'aluk pada taksis Menentu pada sedia kalau Tentu kata koding Tanjizi koding Bukan baru menentu Menentu sedia ha, Habis dia kata benar berlaku ni hak sedia dah Haa tu dia Sedia pada irada Allah Sedia pada ilmu Allah Maka kali telah mengaji dalam tafsir gapo de imbaraknya mati yang mati apa itu? Sedangkan benda baru berlaku. Ha dia kata telah telah telah kerana benda baru berlaku. Telah tu pada irada Allah. Apa kata iblis? Iblis. Aba wastagbara wa kana minal Iblis telah kupu iblis telah ngel. Telah ngel bila baru ngel setakat suruh sujud je. Ya. Ha tu ulama katanya abah telah ngan daripada sujud wastakbaratullah takabbur hmm kata telah wakana <telah> dan telah adalah ia iblis tu minal kafirin telah bukan baru nyata tu ha tu ha izhar hak baru tu hak ha muzahir ada kedisi-sisi ilmu Allah telah ha gitu tak ha baik kita macam kita sekali lagi wakana jelaslah tu wakana ai iradatihi ha pada menetuh Allah taala sedia dah kata iblis ni mengukuh demangkan ialah orang-orang yang kufur mati atas kufur telah kufur di sisi Allah Taala. Ha itu. Ha tu orang panggil ta'alluq tanzi Qadim Apa dia? Wa huwa takhsisu Allah al-shay'a azala. Iaitu menentu oleh Allah akan sewaktu pada azal menentu bi sifat. Ta'alluq ada takhsis lagi. Menentu dengan Nabi berapa sifat? Sifat mana? Sifat Allati ya'lamu annahu yujadu' alaiha fil khariji. Menentu dengan beberapa sifat. Sifat klik tadi, mungkin mutakabilat tadi. Haa, nah, Haa, kanaknya sifat tadi klik pada al-mungkin mutakabilat tadi. Menentu dengan beberapa sifat. Sifat mana? Allati ya'lamu jemaah lah ya lamu tu sila alati tapi dhamir tidak rajak ke ke mausul dia panggil jar pada macam tu ha jaratis silatu ala ghairi manhi lah sifat-sifat alati ya'lamu annahu sifat yatahu iya ya allah banyak situ annahu akan bahwasanya nyai ha tak paham wei pun Beberapa sifat Allati ya'lamu yatahu ia Allah Dengan ilmunya Allah Ta'ala tahu sedia Dengan ilmunya Tahu anahu akan bahawa sonyanya syait Sewaktu yang dia nak menentu tu jadu Sewaktu akan ada Dia paling kata Haa mungkin, mungkin saya jad Haa Sewaktu yang lagi akan ada ia Lagi didapatinya kalau kita terjumuh ada, terjumuh dengan bina fa'in. Baca bina ma'puhu. Ha, makna bina fa'in. Kalau kita pakai terjumuh didapat, juma bina ma'puhu. Anahu yu jadu suatu yang akan didapatinya suatu itu. Alaiha. Itu ha, bau sila alati. Bau a'i. Nah. Ha, sifat yang tahu ia-ia ia Allah akan bahwasanya syait suatu itu. Yu jadu akan didapatinya suatu itu alaiha atahnya atas sifatillati tuha menentu sedia kata benar ni ha, akan ada atas sifat warna putih ha atas kelakuan tinggi ha tu dia nah tu miqdar dan tepatnya di situ-situ masanya ha bila-bila ha tu dia tu sifat Allah taala menentu sedia pada azal pada sedia kala lagi Menentu dengan sifat-sifat Ya tahu ia ia Allah Ay bi'ilmihi Allah Ta'ala tahu dengan ilmu Annahu akibawasanya syait Kata si Rajnok betapa Apakah domi rushan Tak banyak sangat Rajnok diu jadu saja ya Boleh tak? Tahu ia Allah akibawasanya You jadu akan didapat Tinyanya syait Alaiha atahnyanya sifatillati Fil khariji pada khari Pada liri perkara Khari Ananya kharijil azhan pada luar zihin Lepas tu kita nak tahu kata macam mana Hak Tuhan menentu, tengok dia berlaku Haa, sampai tu kita kata Masya Allah Haa, tu kita turut bercara lah Kita turut mengaku dia panggil Baik, kita nak berjalan sepak Masya Allah Haa, tu Inilah dia, bagi Hak Tuhan Masya Allah Khabar muqtada mahzul, erat dia Haa, tu dia ni Khabar muqtada mahzul Jalan-jalan sepak bop batu Masya Allah ha, Mana muqtada ha, ha, Berlaku dah lah ha, Itu dah hmm, Bak tu senil lah hatinya Senil lah Tak ada ha, dah jadi serabut sangat Tak ada dah susah sangat Ya dah susah tu kita tak sampai di situ Ketiga, panggil, Tak sapa Orang hati tak sapa Dah hati sapa dia tak ada apa Bop berlaku apa Baik baik Ha Enak kita ke Hmm, kekejian berlaku pun Masya Allah Bila kita tengok dengan mata belah tu Maka tengok gapa manis semua Iza ma ra'aita Allah Iza ma Allah Ha fil kulli fa'ilan Ra'aita Jami'al kainati milahan Bila kita tengok Allah semua yang membuat Maka kita tengok semua benda makhluk ni Manis semua tengok. Sedap. Tak ada, tengok. Tak sedap Tak sedap dah tak tak ada tengok kata sedih tak ada tengok pahit tak ada tengok sedap semua ha dik habi ani itu makna ta'alluq suluhi qadim ha ada panggil ta'alluq tanjizi qadim ani tanjizi qadim maka dalam takrif kami tadi isyarat situ tu pada kata sifat yang tukhsisul mumkinah isyarat situ dah tu dia kata wa dan baginya Khobar muka pula Dan baginya sabik Baginya Bagi irada Ta'alluqun suluhiyum kadimun Ta'alluq Seolah lagi panggil Ta'alluq suluhi qadim Panggilnya Apa makna dia? Wahua Haa Kedimudah Wa maknahu. Dan maknanya makna ta'alluq suluhi qadim itu maknanya salahiyatuha salahiyatuha ha tasah sedeklah supaya rahih salahiyatuha satu masdar daripada salaha yasluhu sulhan suluhan salahan salahiyatan banyak masdar dia eh wa huwa salahiyatuha nyonya iradah fil azali senak majak belaka tu Akhir-akhir kat patut Allah dengan irada Salahiyatuhah patutnya irada Fil azal Patut sediakala Tu kata Qadim Suluhiyun Qadim Patut pada sedia sediakala Patut apa? Patut litaksis Ta'aluk pada salahiyah Patut bagi menentu ha, Patut bagi menentu ha, Ini umum ni Ta'aluk Suluhiyun Qadim ni umum. Umu ni? Umu, nah, semua mungkin Patut bagi menentu Bukan menentu sungguh. Patut menentu Supaya kita kalau gi pun boleh, tak gi pun boleh. Hat tu patuk belako Ah, ha, apa dia tu? Ah, ai ni, tak gi sana? Teh, kau tak gi tak leh. Boleh. Kan ha, ha, nak gi pun boleh. Kau segi pun boleh. Ha, kau panggil solat eh, ha, gini gawe menentu, menentu nah. Menentu nak gi. Ha, tu taksis. Menentu kau balik pergi. Hak duduknya boleh, nak give pun boleh, tak save apa, tak apa. Haa, kita panggil salahiyah. Maka bagi iradak dua ta'lub. Ta ta'lub suluhi kodin, makna patut bagi iradak menentukan. Mana-mana. Haa, yang kedua, tanji zi menentu sungguh. Haa, setengah-setengah. Haa, nanti dia. Salahiyah tuha fil azali, salahiyah li tafsiz ma'atubut taqsiis bil fi'li azalan aidan hak patut tu hak bagi suluhi serta sabik menentu serta sabik boleh menentu menentu bil fi'li menentu sungguh tahniahlah tu bil fi'li ha menentu menentu sungguh ha sebab ni lah ha nak gi tak gi boleh belaka nak gi pun boleh ha was tak gi pa, boleh ha boleh belaka cita menentu nak di. Ah ha, masalan. Demikianlah ma'a tubuti takhsis takhsis bil fi'li. Menentuilah azalan sediakanlah itu. Aidzan juga. Ah ha, takhsis bil fi'li azalan aidzan. Apa aidzan? Supaya dengan salahiyah fil azan adalah. Salahiyah litakhsis bil azan, takhsis bil fi'li pun fil azan. Habis. Kemudian waja'ala ba' wa ba'dhum ja'ala laha ta'alluqan tanziyyan ya panggil di sisi setengah ulama daripada ahli sunnah juga. Dia umumnya ah, pernah maksudnya khilaf di sama-sama ahli sunnah tentang bagi iradat berapakah takluknya. Ha kalau tewak soalal eh? Bagi sifat iradat berapakah ta'alluqnya? Ha kalau soalan Jawab padanya khilaf. Ha tu dia jawab padanya khilaf. Di sisi jumhur ahli sunnah wal jamaah bagi iradat hanya dua ta'alluq saja. Tu dia. Ada pemukabirnya bagi iradat itu tiga ta'alluq. Ha itu, itu, itu maksud lu apa maksud lagi tak payah. Lah, ha ni nak berjalan tu ba wa dan setengah-setengah mereka itu setengah-setengah ulama tapi ulama ahli sunnah dah ni ha merekalah dah laha menjadi ia ba'dhum laha baginya bagi irada itu menjadi akan ta'alluqan menjadikan ta'aluk tanjizian hadisan so lagi ta'aluk tanjiz hadis ha ya billah tu so lagi jadi tiga ada pun hadisi jemuh Taklut Tanji hak Demoni Bila ni Dia tak kira Dia tak panggil taklut iradak tak? tak Hak ni dia panggil menzohir Menzohir bagi hak menentu dia. Kalau begitu menzohir ni Maksudlah taklut kudrak ha? Maksudlah taklut kudrak nah, Yang Tanji Zihadih dah Masuk denung Hak Demoni Bila suku ni Masuk denung dah Itu dia nun, tak? Uh, Ha, dia bila juga dia kata ta'alluq tanjizi hadis baru menentulah kalau betul ke kan? surah lagu mana makna dia wa huwa wa ma'naahu ma'na ta'alluq baca sepatah tadi menentu oleh Allah akan suatu menentu bima taqaddama menentu dengan barang yang telah dulu ha gapo bima taqaddama ambil hak atas tak ni yang ni bisifatillati ya'lamu annahu yujadu 'alaiha tu bima <taqadama> oleh Allah akan waktu bima taqaddama dengan barang barang situ kanaknya <tuh>, bima taqaddama ai bisifatillati ya'lamu annahu ingafi tu mataqaddama menentukan bila taksis <tuh>, inda ijadihi ya, tak serupa ngar ni Hak saat ni Takhsisullahis syai'ah Takhsis azalan Hak saat ni Ada apa hak ni Takhsis Indai jadihi nah, Lain situ sikit Mana tu Ketika mengadanya nah, Domainnya nak rojak mana tu kita main di idapa Kali idapa masda kepa'in rojak ke Allah Indai jadihi Allah Hazah maaf kalau kita dapat kemampu'u oh, Harajak ke syait Indai jadihi ketika mengadakannya Kansyait oleh Allah ha, Nak ke mana tak ada apa ha, Kulub Muhtaman, Setiap-tiap tu ada jalan keluar ha, Itulah tu bezanya Hak nak panggil ta'lut ta tanjizi kodin tu Menentu sediakala Ada pohut tanjizi hadis tu Menentu ketika mengadu jadi soalan kata bila nak mengada tu menentu pula Haa terbangitan jizi habis So kita misal tak Semalai ni hak kita menentunya Kata pagi ni ataupun petang karet Ataupun jel sekian-sekian Kita menentu semalai kata Sekian-sekian masa kita nak pergi di situ-situ Tu hak menentu semalai Duduk-duduk-duduk Siapa masa hak mengikut menentu semalai Menentu pula Haa okay. jadi, jadi? Haa kalau annau hidup nak menutup semalam ni. Jadi, ha, jadi, ha pejadi tu. Pejadi tu. Ha soalah gitu, ya bila pula ta'alluq tajiziah tu. Ha nah. Kalau ana kata pagi ni jazkia nak gitu lah no, ha, Jadi, ha menutup pula ha, baru menutup pula inda ada Adapun di Syih jumhur kata da. Hak tu tu hak izhar. Maksud dalam ta'alluq qudrah yang tajiziah ya, dah dia ada. Ada nabilah dah. Hmm, nah ani benda halus-halus gini perlu kita kenerti supaya bila masyarakat keliru kita urat. Jangan ada-ada bergadahlah. Allah lah hak kata hak ni terang tak dah. Kita jadi gini, gini gini gini. Orait. Ani apa ni masalah yang halus-halus yang warik-warik, yang bahak pada kita kena berguru. Nah, kada kita tengok dah kitab sore tak tubik tak paham kok mano murak. Itu kena Innamal ilmu bita'alum ni Ni nak pada huraya ni hmm, Ni kita nak mengadak guru ni Haa, de, Di samping kita nak Kau berkat terdegar pun kita nak pada ni Dah pula adalah hadis pun kata Innamal ilmu bita'alum Bukan suka baca saja tak Haa nak jaga Orang lainnya berbangga kata mengaji Mengajinya Baca tu banyak Haa Jangan Kanan tepat-tepat rari-rarik -tepat silap Tepat dia ni Haluh-haluh tu lakinittahqiq <coughs> ha kalau bina dia atas orang yang pandai sungguh ha, ha tak ada masalah lah tu hmm lakinittahqiqu tetapi kau taqti ha jadi ni istidrak pada kata wa ba'duhum ja'alahu nasi jadi di sisi di sisi ba'dul ba'dul ulama dia bila ta'lud tanjidih hadis tu dia makna tetapi Laki net tahqiqu dengan mana al-qaulul muhakkat, tetapi perkataan yang ditahqiqkan begini, an-ha-zah bahawa ini ni apa ini tu lah, takhsis Allah an-ha-zah ya takhsis Allah sih bila tadaqdimah ada wujud ada ijadih nih, ijadih bil fa'li tinggaskan, Mengada sungguh. Ha, ketika mengadanya, mengadanya syekh, mengadanya, mengadanya, mengadanya sungguh. Ha, ketika mengadanya sungguh. Sungguh pun kawan bila tak luk tanjiz hadir. Kau tahqiqnya. An-nahazabahwasa ini takhsirullah syai'a bima taqadama inda ijadihi fali ini. Dia panggil izharul lita'alluq tanjiziyil qadimin atu Bukan dikira tak luk cukur Dah Kenakah menzahir Kenakah menzahir Tak luk Tanji izi kodin Hak menentu sediakan Itu mari menzahir Itu hemzahir Maka daripada sini dok tak wih ayat dok kata Allah Ta'ala menjadi kehidup mati tu supaya Supaya Supaya Al-Quran Dia berluakum ayukum ahsan wa amalak Supaya ujikan kamu Oh, kalau begitu Tuhan tak tahu lagi Nak nak uji Haa, lepas nak ke dia lah kan Supaya menzahi Ia Allah akan ketahuan Hak Tuhan tahu sedia ha Tuhan menentu sedia tu Hak Tuhan menzahi Sampai masa Hak menentu Tu maknalah tu Sebab dia panggil ilmu zuhur Haa, ni pun bukan makna takluk suku Sabit tu dia kata La ta'allukum mustaqilun itu ni atas pada izharun Ini ini yang panggil menzahirkan hak ta'aluk Tenji Dia Hak menentu sedia kalah Ini hak menzahir La bukanlah ta'alukun mustatilun Bukan ta'aluk suku Haa, Dia tak ada bila lah Kawan ni tak dia bila ta'aluk suku Sebab dia bila tiga Kawan ni kata bukan ta'aluk suku Menzahir lah ya. hmm, Habis Ah betul lah. Perselisihan sama Mu'tazilah dia tak bahaya, Yo, rahmat. Ah, hal lain je. Jadi bawa pada sesat, ah gelincir jalan. Ada sama ahli sunnah dia, nah, benda warik-warik begini. Habis. Ah, wa kharaja bil mumkin al wajib.